Bueno, kota eguzu, e, zer gertatu zen e, larun bat gauean. Bueno, larun batean hemen geunden e, lan abukatzen ja, bazeuden mai batzuk e, oraindik ere koparekin eta la, jendea bazeegoen tabernan, eta une horretan lasa geundela pasatu ziren e, foralen bi furgona, eta aparkatu zuten e, errikon parean, orun pentsatu goren sartuko zirela eta laizan zen. Sartu ziren e, moduan ohiuka eta esan ez guztiokormaren kontra jartzeko hori esaten zutela, e, tipo batzagoela, holki batean eserita, eman zioten e, ostiko bat buruan, eta, bueno, salto entzune da, ba, irean nola betateratzen e, kanpora, holkitik al, erorizen, eta maiaren kontra uste dugu jozuela bere burua, eta, eta zauri bat zeukan, eta gero txitxoia, eta bar. Hortik aurrera, ja, genuen e, gauza hondirik ikusi, hor kontra jarri gintuztelako hormaren kontra dela, eh berea exatzen dute baina ta berriro bueno, e, insultoak eta izusten astakeriak jotatzen bitartean e, apurtu zituzten edalenti batzu, kenduz dituzten kartel guztiak. Xagiko kartelik eh egin diz direla e, geratu esaten zioten batagosteari, enokede denion kartel dire segi, beru esaten zioten esaten zuen Eta ba hori, hau hartuzten auki bat, hormaren kontrabotatzen eta bueno, ba tarata eta Eta violentzia handia gubi tartean hon dela, kontra norbaitek Buelta matematen madin bazuen, ordun horri ematen zioten kolpe bat buruan eta errepikatuz, eh, norbaitek ultamaten bazion, que nos arrancaban la cabeza. Bitartean kanpoan eh, agertu zen arranokaten afatsen zagoen talde bat atera hintzen, saiatu ja. ziren herrikoara hurbiltzen, zer gertatzen zen ikusteko eta, bueno, zeletazoekin eta ostikoka urrundu zituzten. Eh, gero tratatu ginen horietako bat eraman, eraman eizutela go barran haraitzen genuen oioak entzuten genitzen dituen bitartean zenekien norbaiti jokari ziren edo pelokazuak ziren edo baina jendea jokatu entzuten genuen eta bakakan esan ziguten identifikatugu identifikatuko, identifikatuko inkustela banan bana eta orduan ba gano alde egiteko Azkenean, zen horrela izan alde genuen eh aldegin al izan genuen identifikatugabe jendeak dadernatu zuen gauzak hartu eta eta aldegin <coughs> eta eta hori zantzen gero, bueno, langileak barruan geratu ginen, eta une horretan sartu zen e, tipo bat, e, bueno, barrastaka, ez dintzuela hankarekin nidili eta, bueno, zaur duri, hartu egin genuen, momentu horretan foralak zuen kanpoan eta bi besterik ez zinen geratzen taberna barruan berez taberna hau zegoen, langileak barruan eta bi, bi foral gurekin Hor dune lagundu genioen e, sartzen, ezeri genuen alkibatean eta mina ondia zeukan hankan eta eskuan eta Gero bera kontatu zigun eskua poltsikoan zeukala, eta orgun dimetrotan berotazo bat eman zeutela, orduan nia zeukan bai hankan bai eskua, orduan no? orduan ditua Eta orduan hasi ziren e, berari esaten identifikatzeuko, baina berak unorretan ezin zuen hitz egin e, ordu bizagoen, eta minez, orduan eskatu guen nien bat, hasi ziren orduan identifikazioa eskatzen, eskatzen, eta on azkenean berak eman zion, apuntatu egin zuten e, tipuaren izena biten eta nortasunagiria, eta alde egin zuten. Nagikisu zergatik helt sartu ziren e, foru saienguak? Ba, beraiek esaten zuten, "Donde estar que se ha de nosotros." Hori beine izan zuten, baina etzuken inor kanpora ateraz, ken inor eraman eta ez ezkioten gero garrantz handiagorik eman horri. Hori bota zuten, bota zuten sartzerakoan, baina gero ze batu ziren kartelak kentzen eta gautza kapurtzen. Ez dakiz, nire impresioa da benetan arrazoaz zera hori zan. Igual Igualbait norbaiteke leiotikan zerbait egin zielak. Dakituko kasuan 20 aitzaki horrekin, baina ematen du aitzakia dela, bai, txezkabatu ziren gero eta denarekin. Momentu erretan, e, iztiguren bat, zegoen kalean? Ez, ez kalean lasa lasai dasai zegoen, gu bagenekien e, bezero batzuk kontata bat movida mobida aldezarreko bestalean, baina hemen karmen kalea, zegoen lasa lasai, eta guk ez denuen e, poliziarik ikusi, ez nazionalak, ez foralak, ordu urre arte.